Larogeita marreko apirilean atxilotu zituzten txisto raran buru, jakeseznal eta jon parot, eta bizi arteko zigorrera kondenatuak izan ziren amabost eta emezortzi urteko segurtasunarekin. Egun batzuk lehenago atxilotu zuten ere, unai parot. Epe hori pasa ondoan beraz, baldintzapeko askatasuna eskatzeko aukera zuten eta ala egindute hainbat alditan, baina beti ukatua izan zaie. Arnagako ekitaliaren ondotik, frantziar gobernuak ez duela itzakiarik eta urrats batzuk eman behar dituela bakearen alde, adien Ez dizugu Emily Martin bagoaz kolektiboko bozera maileak. Hori da bo. Lehen etzituzten ere eze, eh? gure ustez aietetik, gerroztik argumentoiak etzuten baio, jaiten alugu gau egun ahnagaren biarramunean, oinogudiako eta trufan bat izango zela olako argutuak erabiltzen badira, urengo eh, erabakietan, hartzen badugu, jonpajoten kasuan, eh, berari berazukatu dute balintzapekoa argumentuz adibidez, de soh den publikoak hartzen altzuela. Olako argumentuak erabidiz, jadaniketaren eh, desarmamenduaren biarramunean, zan didik, bai jo argumento rek, baina horrein uh, oino gutiago eta gaukko prentxaugekoaren uh, piskat uh, filosofia edo piskat transladatuna egin nuena zen horrein uh, nia dira pausuk gehiago ama bi izan dira ontsa da, positiboa da, baina geuza gehiago egin berdira. Uh, Jaren dugu gauk egun ez, mengo gizarte zibilak haintzinean eman dituen, irualdarek behapenak zidean uh, haien kondena, uh, edo balintza askatasunarekin askata sunarekin iberrizaitan ariko direnak libratzea edi direnak libratzeak eta urbiketak ez gira hori no bat beraz gauk eran nahi duguna da pausoiek eman behar dira eta fite eta sustut lau preso jentzat, hogeita sortzi urte preso didela hogeita e, behatzigirren urtea hasia dute e, eta hien libratzea e, egin behar dute ja, orain iztegun bat txengabe. Batxita salaberri endaiako hauza pez zenak eta bakegileak adierazibigu, naiz eta duela urteta erdi Fransua Holandi gutun bat igorri preso hauek askatzeko eskatuz, ez dutela erantzunik jaso. Ez, eta ez dugu ere. Badu urte bat eta erdi oleko zerbait, eta eginginuela hori, galde da hori a Holanda, baina bon. geroztik ez dugu deusik eta berri eraiteko. Beaz, uh, uste dut eta problema hori uh, leku bedian egoten dela, efen, uh, ortako gira gaur ere eta heli hartu, uh, ortaz mintzatzeko. Gauai nola posibliren ortarik eta gauzak muitza, ez dakit, uh, pentsatzen, gira behar dela azteko, ez, ez dela hori utzi behar, behar dela berriz bultzatu. Eta hortako ere zanen da behaz manifestatik, manifestali bat amaseian, ekainaren amaseian. Eta hortarat eta ditzen dugula e bakearen zat, jende baiti duen bakea hasteko. Manifestazioa ekainaren amaseian beraz, baionan honan, arratsaleko bostetan abiatuko da logatik.